Nós saudamos a amada igreja e a todos que nos visitam com a paz do Senhor Jesus. Nós convidamos também os que podem a se colocar de pé para lermos a palavra do Senhor. No livro de Lucas, no Novo Testamento, livro de Lucas. Livro de Lucas a partir do versículo de livro de Lucas, capítulo 2, perdão amados. Lucas, capítulo 2. Lucas 2. A partir do versículo 27 Nós leremos até o versículo de número 32, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 27, nos diz assim a palavra do Senhor, movido pelo Espírito foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e E louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor... Nós estamos agradecidos por mais esta noite em que pudemos vir à Tua casa para ouvir, Senhor, a Tua voz. Nos abençoa com a Tua Palavra. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Encontrei o grande amor. Este foi o último louvor que nós cantamos, antecedendo a Palavra. E nós podemos afirmar isso também na nossa vida, não cantamos sem sentido, faz sentido em nós cantarmos que nós encontramos o grande amor, não um grande amor, mas o grande amor, porque não há amor maior do que o amor de Jesus em favor das nossas vidas, e é tudo uma operação do Espírito, amados, nós não estamos aqui apenas por nossa própria vontade, mas estamos aqui por estamos aqui porque assim aprove a Deus lá na eternidade. Ele reservou este dia para que nós pudéssemos vir à casa do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, para glorificarmos o nome do Senhor, para exaltarmos o nome do nosso Deus. Nós somos todos convidados nesta noite para isso. É uma obra do Espírito que se move em nós, que é realizada pelo Espírito e nos abençoa pelo Espírito. Não há em nós nenhuma intenção de trazer aquilo que é do homem, a razão do homem, a teologia do homem, a sabedoria do homem, mas trazer aquilo que é a revelação do Senhor. E nesta noite nós lemos aqui uma história muito bonita a respeito de um encontro o encontro de um homem chamado Simeão, que era um homem justo, segundo a palavra, piedoso, segundo a palavra de Deus, este era um homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, ou seja, era um homem que tinha todo o conhecimento a respeito de uma grande expectativa. O povo de Israel, nesses dias, eles esperavam ansiosos pela vinda do Messias, pela vinda do Salvador, porque eles viviam agora sendo governados por Roma, era um império que governava praticamente todo mundo, e agora reinava sobre Israel, e tinha conduzido o povo de Israel a uma vida diferente daquilo que eles tinham vivido anteriormente, quando seus reis, era do seu próprio povo era estabelecido agora em Israel uma cultura nova religiões novas também né saberes novos porque Roma trouxe muita sabedoria mas Simeão era um homem que vivia conforme aquilo que a ele tinha sido ensinado pelos profetas pelo Velho Testamento conforme nós lemos e no Velho Testamento afirmava-se a Israel que nasceria o Messias nascerias nasceria um salvador ali do seu povo. Então Simeão ele esperava por essa consolação, ele esperava por essa benção. E diz a palavra que no versículo de número 25 que o Espírito Santo estava sobre ele, né? O Espírito Santo estava sobre a vida dele. Aquilo que nos faz esperar Desejar um encontro com Deus É o próprio Espírito Santo que vem de Deus Não é nossa produção, por assim dizer Mas é aquilo que Deus mesmo produz em nós Ele derrama sobre nós a graça do Espírito Santo O fluir do Espírito Santo E em nós, durante o dia Se dá aquele desejo ardente De estar na presença do Senhor para louvar o Senhor, para glorificar o Senhor e para ouvir também a voz do Senhor. E o Espírito Santo tinha revelado então aquele homem, a Simeão, que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Meus amados, esta promessa feita a Simeão foi algo muito maravilhoso para a vida dele. Porque terrível coisa é o homem morrer sem conhecimento do Senhor Jesus. Isso quando nós olhamos agora para nós mesmos, para o nosso dia, para a nossa vida. Quão terrível é para o homem morrer sem ter conhecimento a respeito do Cristo do Senhor, a respeito do Salvador do Senhor, a respeito daquele que desceu da eternidade para a salvação da sua vida. E muitos morrem assim Muitos passam por esta vida Sem ter a oportunidade De conhecer Jesus Mas a nós foi nos dada também Assim como foi dada A Simeão A nós foi nos dada a oportunidade A oportunidade De vermos o Cristo do Senhor De vermos o Cristo do Senhor Esta foi uma grande Maravilha Feita por Deus a nosso favor Ele nos amou primeiro e enviou o Seu Filho para morrer por nós, para nos conduzir a quê? Para nos conduzir a salvação. E o Cristo era salvação para Israel e o Cristo é salvação para cada um de nós aqui nesta noite. Então ele foi, conforme nós lemos, Simeão movido pelo Espírito, foi ao templo. Ele foi ao templo. Então, a ação de ir ao templo não é apenas uma ação humana, mas é uma ação que envolve a graça do Espírito Santo sobre nós. Por quê? Porque nós poderíamos estar em qualquer lugar nesta noite. Mas talvez hoje fosse a noite decisiva na nossa vida, em termos de conhecer Jesus, em termos de reconhecer Jesus como nosso Salvador, Quem aqui de nós pode afirmar que poderá sair daqui e viver mais um ano da sua vida nenhum de nós pode afirmar isso hoje é um dia especial na nossa vida nós temos que reconhecer isso, a oportunidade que Deus nos dá nesta noite é a oportunidade que temos de reconhecer Jesus como nosso salvador e aí sim nós poderemos caminhar mais um dia, mais um ano que seja, mas tendo conhecimento que Jesus pagou um alto preço por nossa vida, e agora nós podemos caminhar seguros, porque nós vamos rumo à eternidade. Então, Simeão, movido pelo Espírito, foi ao templo, e cada um de nós viemos aqui movidos também pelo Espírito. E a maravilha foi que quando, quando os pais ali do menino Jesus, né, José e Maria trouxeram o menino para o apresentar conforme a lei do seu povo, conforme a lei de Israel, Simeão tomou aquele menino nos braços e ele louvou a Deus, dizendo, agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Meu irmão, minha irmã, quando nós reconhecemos Jesus como salvador da nossa vida, como aquele que morreu por nós no Calvário e nos perdoou os pecados e nos pôs agora numa condição de entrarmos na eternidade junto com Ele, nós vivemos em paz. Nós vivemos em paz. Então Ele diz, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque Ele aqui, olhando para a questão física, Ele já era um homem velho, avançado em idade, mas ele esperou na consolação, Deus, pelo Espírito, tinha dito a ele que ele viria Jesus, e ele viu Jesus, agora então ele estava tranquilo, em paz, Deus podia o levar, porque ele já tinha conhecimento de quem era Jesus, ele tinha visto Jesus. Mas nos nossos dias, olhando para a questão espiritual em cada um de nós, nós podemos dizer que nós temos paz, Porque nós temos visto Jesus. Nós temos visto Jesus. Nós temos visto a operação de Jesus no nosso meio, na nossa vida. Nós temos visto aquilo que Jesus tem feito em cada um de nós e na vida da igreja. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste diante de todos os povos. A salvação... Não é um bem somente para nós, igreja. Não. A salvação é para todos os povos. É para todos os povos. Agora que reconhecemos Jesus como nosso salvador, agora que recebemos as bênçãos do Espírito, nós precisamos, então, transmitir salvação aos outros homens. Transmitir Jesus vivo, aquele que ainda não teve a oportunidade de conhecer Jesus. né Interessante que, nos nossos dias, e em especial neste mês, há uma grande comemoração que se faz a respeito do nascimento de Jesus, mas muitos têm comemorado isso sem sequer pensar no efeito em que esse nascimento fez na humanidade. O efeito foi que Jesus veio para morrer por cada um de nós. Jesus veio para a salvação do homem, para a salvação do homem. Como cordeiro vivo, ele veio da eternidade para ser imolado por cada um de nós. Mas nesses dias poucos pensam nisso, poucos pensam nisso. E muitos até comemoram sem sequer lembrar dessa parte, Da comemoração Nós podemos afirmar isso Muitos festejam, comem, bebem Dão presentes Invocam outras atividades E outras figuras Nessa comemoração E Jesus é totalmente esquecido Totalmente esquecido Jesus precisa nascer Na nossa vida Mas precisa nascer na nossa vida Como aquele que morreu E ressuscitou ao terceiro dia e ressuscitou esse dia. Jesus não está morto em nós. Jesus não é em nós uma tradição. Jesus não é em nós apenas um dia festivo no ano. Jesus é em nós aquele que é Senhor da nossa vida. Aquele que vive e reina em cada um de nós. Vive e reina em cada um de nós. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel ele é luz ele é luz para a revelação ele não é uma figura de comemoração mas ele é luz para os gentios o que é luz? luz é aquilo que brilha é aquilo que dissipa a escuridão então ao homem que vivia na escuridão brilhou a luz a nós que antes vivíamos em escuridão brilhou a luz brilhou a revelação E em cada um de nós foi num dia distinto, uma, uma experiência pessoal. Nem todos aceitaram esse projeto e entenderam esta revelação no mesmo dia, mas fato é que Jesus se revelou a cada um de nós. E nós somos gentios, nós não somos povo de Israel, mas continua dizendo aqui, e para a glória do teu povo de Israel, porque a estes também está guardado um dia um dia para salvação. Mas agora é a nossa oportunidade e hoje é a sua oportunidade. Se você ainda não firmou esse compromisso com Jesus, hoje é dia oportuno. Hoje é dia oportuno. Eis que você veio ao templo, porque assim aprove a Deus. Você veio com uma necessidade. Você veio para encher o seu coração das bênçãos do espírito, né? Você é como uma candeia acesa neste mundo. Você é como uma candeia acesa neste mundo. E para uma candeia funcionar, segundo a palavra, ela precisa do óleo. Então aqui nesta noite, a cada um de nós é distribuído esta bênção do espírito, e nós nos enchemos do óleo e podemos brilhar neste mundo que jaz em trevas, para que outros possam ver em nós A luz de Jesus. A revelação da salvação de Jesus. E não viverem de tradição. E não viverem de uma comemoração a uh, simples. Mas viverem da verdade. E a verdade é que este menino cresceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa salvação. E agora ele da eternidade virá para buscar uma igreja para buscar um povo que tem a luz no seu coração, que tem óleo na sua vida, que tem desejo ardente de ser luz neste mundo. Nós vamos cantar.